Kapittel 2 Ved dem som tenker ut det som er skadelig, og dem som praktiserer det som er ondt på sine senger. Når det blir lyst om morgenen, hvor de i gang må gjøre det, for det står i deres hånds makt. Og de har begjert marker og har satt seg i besittelse av dem, like så hus og har tatt dem. Og de har bedratt en sunn og sterk mann og hans husstand, en mann og hans arvelodd. Derfor dette er hva Jehova har sagt. Se, mot denne slekt tenker jeg ut en ulykke som dere ikke skal fri deres halse fra, for at dere ikke skal vandre homodig, for det er en ulykkens tid. På den dagen skal en framføre et ordspråk om dere, og en skal i sannhet holde klage. Ja, klage. En vil måtte si, vi er virkelig blitt herget. Mitt folks andel forandrer han. Åh! han tar den fra mig. Den troløse tildeler han våre marker. Derfor kommer du ikke til å ha noen som kaster ut målesnoren ved loddkasting i Jehovas menighet. La ingen ord falle. De lar ord falle. De kommer ikke til å la ord falle om dette. Ydmykelser vil ikke vike. Sies det du, Jakobs hus.» Er Jehovas ånden blitt misfornøyd, eller er dette hans gjerninger? Gjør ikke mine ord godt når det gjelder den som vandrer ettskaffent? Og i går tok mitt folk til å reise seg som en fiende. Fra forsiden på en kledning river dere den majestetiske prydelse av, fra dem som går tillitsfullt forbi, lik dem som vender hjem fra krigen. Mitt folks kvinner driver dere ut fra det hus en kvinne har sin største glede i. «Fra hennes barn tar dere min prakt til uavgrenset tid. Stå opp og gå, for dette er ikke et hvilested. Fordi hun er blit urenn, finner det sted en ødeleggelse, og ødeleggelsesarbeidet er smertefullt. Hvis en man, i de han har vandret ved vind og falskhet, har talt denne løgn, «Jeg skal la ord falle til deg om vin og om rustrikk», da vil han med sikkerhet også bli den som lar ord falle overfor dette folk.» «Jeg skal avgjort samle Jakob, alle som tilhører dig Jeg skal samle sammen dem som er igen av Israel. Till enhet skal jeg bringe dem, som en jord i kveen, som en flokk mitt på sin beitemark. Der kommer det til å larme av mennesker. Den som bryter igjennom skal visselig dra opp foran dem. De skal i sannhet bryte igjennom, og de skal gå gjennom en port, og de skal gå ut genom den.» Og deres konge skal gå igjennom foran dem, og Jehova i spissen for dem.